Нещастя, Джизаль спохмурнів. Арді затримувалась. Вона ніколи не затримувалась. Вона завжди приходила першою, де би вони не домовлялись зустрітися. Джизалеві ні крапли не подобалось на неї чекати. Йому постійно доводилось чекати на її листи, що саме по собі було мукою. Стовбичащий на місці, наче дурень, він почувався ще більшим рабом, ніж досі. Джизаль звів похмурий погляд на сіре небо. Суголосно з його настроєм накрапав дощ. Час від часу він відчував його легке поколювання на обличчі. Він бачив, як від крапель на сірі поверхні озера розходяться кола, як вони блідими штрихами мерехтять на тлі зелених дерев та сірих будівель. Від дощу темний обрис будинку творця зробився розмитим. Джезель поглянув на будівлю з особливим невдоволенням. Він більше не знав, що тепер про неї думати. Вся ця історія видавалася пропасним жахіттям. І коли це буває з усіма жахіттями, він вирішив просто забути про неї і вдавати, що нічого такого не було. Йому би це, мабуть, і вдалося, якби клята будівля не падала в очі щоразу, коли він виходив на двір, нагадуючи йому про те, що світ заповнений незбагненних загадок, які ледь вихлюпуються на поверхню. «Щоб вона запалася!» – пробурмотів Джизаль, як і той безумець Баяс. Він глянув на мокрі газони. Дощ відлякував людей від парку, і тепер тут було, як ніколи, безлюдно. Лише кілька сумних чоловіків тупо сиділо на лавках, заглиблені в особисті переживання. Та ще кілька перехожих квапилися доріжками, бо звідки, бо знакуди. Один із них, закутаний у довгий плащ, прямував у його бік. Джезалева похмурність зникла. Це була вона. Він впізнав. Її каптор був низько насунутий на обличчя. Він знав, що день холодний, але це було трохи занадто. Він ніколи би не подумав, що вона з тих, кого може злякати кілька крапель дощу. А все ж він був радий її бачити надзвичайно радий. Він усміхнувся і поспішив до неї. Аж тут, коли їх розділяло всього кілька кроків, вона відкинула каптур. Джизаль ахнув від жаху вздовж її щоки, навколо ока і аж до кутика рота простягався великий темносиній синець. На мить він закляк, дурновато мріючи, щоб це його поранило натомість неї. Тоді б це було не так боляче. Він усвідомив, що затулив рота рукою і витріщився, як нервова дівчинка, яка побачила у ванні павука, але не зміг нічого вдіяти. Арді лише скривилась. «Що таке, сінця ніколи не бачив?» «Та бачив, але...» «Ти в порядку?» «Звичайно». Вона обійшла його і рушила доріжкою. Йому довелося поспішити, щоб її наздогнати. «Це пусте, я просто впала, от і все. Я не зграба». Завжди нею була. Усе життя. Йому здалося, що вона сказала це із деякою гіркотою. «Я можу чимось допомогти?» «Чим ти тут допоможеш? Засілуєш сінаць?» Якби вони були неодинці, він би був внеброти спробувати. Але її похмурий погляд підказав, що вона думала про цю ідею. Це була якась дивина. Сенці мали би відштовхувати його, але ні, у його випадку ефект був протилежним. У нього з'явилося майже непереборне бажання обійняти Арді, гладити її волосся, шептати слова розради, зворушливі. Мабуть, вона би дала йому ляпаси, якби він спробував таке зробити, мабуть, він би його заслуговував. Вона не потребувала його допомоги, крім того, він не міг її торкатись. Навколо були люди, чорт би їх побрав уважні очі. Ніколи не знаєш, хто може спостерігати за тобою. Ця думка його анеаби як схвилювала. Арді! «Хіба ми не ризикуємо? Ну, тобто, якщо твій брат...» – вона пирхнула. «Забудь про нього. Він нічого нам не зробить. Я сказала йому не пхати свого носа в моїй справи». Джезель не міг утриматись від посмішки. Це мало бути вкрай кумедне відовище. «Крім того, я чула, що ви відбуваєте до Енглії з наступним припливом. Хіба я могла відпустити тебе, не попрощавшись?» «Я б цього не допустив», – вигукнув він знову наляканий. Навіть це мислово прощання видавалось йому болясним. «Тобто вони би скоріше відправились без мене, перш ніж я це допустив». Ха. Якийсь час вони мовчки шли, огинаючи озеро, обоє втупившись у граві під ногами. Це було зовсім не те гіркувате солодке прощання, яке він собі уявляв. Радше просто гірке. Вони проминули кілька верб, чиї гілля сягала води. Це було відлюдне місце, приховане від цікавих очей. Джезаль подумав, що воно якнайкраще підходило для того, що він мав сказати – він глипнув на неї краєм ока і глибоко вдихнув. «Гарді, е, я не знаю, як довго мене не буде. Тобто, ця подорож може зайняти місяці?» Він закусив верхню губу. Його промова звучала зовсім не так, як він пламував. Він робив її репетицію не менше двадцяти разів, витрищаючи дзеркало, доки не знайшов правильний тон. Серйозний, впевнений, ледь улесливий. Однак тепер слова лилися дурнуватим поспіхом. Я сподіваюся, що... Ну, тобто, цей... Я сподіваюся, що ти чекатимеш на мене. Гадаю, що я досі буду тут. Куди я дінусь? Але не хвилюйся. Тобі буде чим зайняти голову Венглії. Війна, честь, слава і тому подібне. Ти швидко про мене забудеш. Ні, вигукнув він, стискаючи її долоню. Ні, не забуду. Він поспіхом відсмикнув свою руку, злякавшись, що хтось побачить. Принаймні, тепер вона дивилася на нього. Мабуть, дещо здивована його палким запереченням, хоча й близько не така здивована, як він сам. Джезаль глипнув на неї. Безумовно, вона була вродливою, але надто темноволосою, надто смаглявою, надто розумною, просто вдягнута і з величезним огидним синцем на все лице. Вона б навіть не викликала особливої цікавості серед офіцерського кодла. Чому ж тоді для нього вона була найвродливішою жінкою на світі? Принцеса Тереза у порівнянні з нею видавалася немитою бродягою. Розумні слова кудись звіялися з його голови, і він заговорив, не думаючи, дивлячись її прямо в очі. Мабуть, це і називалося відвертістю. «Послухай, Арді, я знаю, що ти вважаєш мене бодером, і я гадаю, ти права, але я не збираюся завжди ним бути. Я не знаю, чому ти на мене взагалі дивишся, та й не надто розбираюся в цих справах, але я думаю, про тебе весь час». Мені ні про що інше не вдається думати. Він ще раз глибоко вдихнув. Здається, Джизаль знову озирнувся, просто щоб переконатися, що вони одні. Здається, я тебе люблю. Вона пирснула від сміху. Ти і справді був дур, мовила вона. Відчай. Він був украй пригнічений. Йому перехопило подих від розчарування. Його обличчя скривилось, голова опустилась, і він втупився у землю. В очах з'явились сльози. Справжні сльози. Стидобисько. Але я чекатиму. Втіха. Вона сповнила його груди і вирвалася із тихим майже дівчачим хлипанням. Він був безпорадним. Неймовірно, яку вона мала над ним владу. Одне її слово могло зробити його як нещасним, так і щасливим. Вона знову розсміялась. Тільки поглянь на себе, дурнику. Вона торкнулася обличчя Джизеля і витерла сльозу з його щуки великим пальцем. «Я чекатиму», – сказала вона і всміхнулася до нього своєю кривою посмішкою. Люди, парк, місто, світ – все довкола розчинилося. Джизаль дивився на Арді, не знати, як довго намагаючись закарбувати в пам'яті кожну рису її обличчя. Чомусь у нього було відчуття, що спогад про цю посмішку йому ще не раз знадобиться в майбутньому. У доках панувала метушня, надмірна навіть для доків. Причали кишили людьми, а повітря здригалося і гуділо від шуму. Солдати і запаси безкінечно лилися слизькими трапами на кораблі. Піднімали ящики, кутили бочки, на борт тягли, штовхали і заганяли сотні пофоркуючих коней з виболошеними очима. Чоловіки криктали і стогнали, важко тягнучи мокрі мотузки, тужачись біля мокрих щогол, підніючи, і перекрикуючись серед мряки, ковзаючи по слизьких палубах, Бігаючи туди-сюди у неймовірному хаосі. Повсюди люди обіймались, цілувались, махали одне одному, дружини прощалися з чоловіками, матері з синами, діти з татами, і всі були однаково мокрі. Якісь люди сприймались розлуку мужньо, якісь плакали й ридали, інші взагалі належали до роззяв, вони просто прийшли поспостерігати за цим божевіллям. Все це не мало значення для Джезаля. Який спирався на потерте поруч корабля, що мав відвести його в Енглію. Він стояв поглинитий страшним смутком. З носа йому текло, а мокре волосся липнуло до голови. Гарді тут не було, і водночас вона була всюди. Йому чулося серед галасу, як вона вигукує його ім'я, йому вбачалося краєм ока, що вона дивиться на нього, і тоді йому перехоплювало в горлі. Він усміхався, здіймав руку, щоб помахати на прощання. А тоді розумів, що це не вона, що то якась інша смаглява жінка усміхається якомусь іншому солдатові. Його плечі знову пускалися. Розчарування було щоразу гострішим. Тепер він усвідомлював, що зробив жахливу помилку. Якого дідька він сказав їй на нього чекати? Чого чекати? Він однозначно не міг з нею одружитися. Це було неможливо. Але думка про те, що вона може хоча б глянути на іншого чоловіка, викликала у нього нудоту. Він був нещасний. Любов. Йому не хотілося цього визнавати, але це мала бути вона. Він завжди ставився до цього поняття з презирством, вважав любов дурнуватим словом, словом, яким послуговуються непутящі поети і про яке базікали в ускалобі жінки. Словом, яке належало до дитячих історійок і не мало жодного відношення до реального життя, де стосунки між чоловіками та жінками зводились до траху і грошей. І ось на тобі. Він погрузув страшній трасовіні, страху і вини, хіті і сум'яття, втрати і болю, любов. Ну і прокляття. «Хотів би я побачити Арді», – промовив Каспа мрійливо. Джизель повернувся до нього, витріщаючись. «Що? Що ти сказав?» «На неї приємно дивитися», – виправдався лейтенант, здіймаючи руку вгору. «От і все». Після тієї гри у карти всі були дещо обережними упереді з ним, так наче він міг вибухнути в будь-якої миті. Джезаль знову похмуро глянув на натовп. Внизу зчинилася якась метушня. Один єдиний вершник проштовхнувся крізь хаос юрби, пришпорюючи свого змиленого коня з вигуками Здороги. Навіть у дощ крильця на шоломі вершника блищали лицар вісник. Когось чекають неприємності, пробурмотів Каспа. Джезаль кивнув. «Схоже, що нас». Вершники справді рухався прямо до їхнього корабля, залишаючи по собі хвіст із здивованих і сердитих солдатів і робітників. Замить він спішився і попрямував рішучою ходою до їхнього трапа. Його обличчя було суворим, а начищений, зрошений з дощем обладунок подзеньковав із кожним кроком. «Капітан Лютар?» – запитав він. «Так», так. – відповів Джизаль, – «я покличу полковника». «В цьому немає необхідності. Моє повідомлення адресоване вам». «Невже?» «Верховний суддя Моровія вимагає, щоб ви з'явилися у його кабінеті. Негайно. Вам краще взяти мого коня». Джизаль спохмурнів. Йому це зовсім не подобалось. Єдиною причиною, з якою лицар-вісник міг принести йому повідомлення, була подорож до будинку творця. Він не бажав більше до цього повертатися. Він хотів, щоб це залишилось в минулому, забулося разом із Баязом, його півничанином і тим огодним калікою. «Верховний суддя чекає, капітане!» «Так, звісно!» Схоже, діватися було нікуди. «О, капітане Лютар, для мене честь знову вас бачити!» Джазаль був не надто здивований натрапити на безумця Сольфура перед самою канцелярією Верховного судді. Він навіть більше не здавався безумцем, просто ще однією людиною остаточно збожеволілого світу. «Величезна честь!» – торохтів він. «Навзаєм!» – сухо відказав Джезаль. «Я дуже радий, що вдалося з вами зустрітися, адже ми обидва ось-ось відпливаємо. У мого господаря для мене ціла купа доручень!» – він важко зітхнув. «Хоч би на мить передихнути, чи не так?» «Так, я вас розумію». «І все ж для мене справжня честь вас бачити. І ще після перемоги на турнірі, знаєте, я бачив увесь бій. Мені надзвичайно пощастило стати очевидцем цього дійства». Він широко всміхався, а його різнобарвні очі сяяли. «Тільки подумайте, що ви збиралися покинути фехтування. Ха, але ви все ж протрималися до кінця, як я і передбачав. Так-так, і тепер ви пожинаєте плоди?» «Край світу!» – тихо прошепотів він, так наче ці слова могли накликати біду. «Край світу, уявляєте?» «Я заздрю вам! О, так!» Джазаль закліпав. «Що? Що? Ха! Ви ще питаєте, що? Ви безстрашні, сер, безстрашні!» І Сульфур попростував геть мокрою площею маршалів, посміхаючись про себе. Джазаль був настільки спантеличений, що навіть не зміг назвати його клятим бовдором, коли той був вже далеченько. Один із численних клерків Моровії провів його порожнім клунким коридором до двопільних дверей. Він зупинився перед ними і постукав. Після крику у відповідь повернув ручку і протягнув половину дверей на себе, чимно відступивши в бік, щоб пропустити джезаля. «Можете заходити?» – тихо мовив він, коли вони якийсь час постояли. «Так, так, звісно». Величезна кімната за дверима була моторошно тихою. Меблів у цьому широченному обшитому панелями кабінеті було напрочуд мало. Та й ті, що були, виглядали занадто масивними, неначе призначались для значно більших за Джизалю людей. Складалось враження, що він прибув на власне судове засідання. Верховний суддя Муровія сидів за велетенським столом, поверхня якого була начищена до дзеркального блиску, і всміхався до Джизаля доброю, нехай і дещо жалісливою, усмішкою. Маршал Варус сидів зліво від нього, винувато роздивляючись власне розмите відображення. Джезаль навіть не думав, що може почуватися ще більш пригнічним, але, побачивши третього члена зібрання, він усвідомив свою помилку. Бояз самодовольно всміхався. Джезаль відчув легкий приплив паніки, коли двері за ним зачинились. Клацання засувки прозвучало як брязкіт важкого засува на тюремній камері. Баяз підвівся і обійшов стіл. Капітане Лютар, дуже радий, що ви змогли до нас приєднатися. Старий взяв спітнілу руку Джизаля і міцно стиснув її між своїх долонь, заводячи його в глиб кімнати. «Дякую, що прийшли. Щиро дякую». «Е, звичайно». Ніби у нього був вибір. «Що ж, вам напевно цікаво, чому ми тут зібралися. Дозвольте мені пояснити». Він відійшов і примостився на краю стола, наче добродушний дядячко, який зібрався розповісти дитині якусь побрехеньку. Ми з кількома моїми відважними супутниками, як ви розумієте, це обрані і напрочуд гідні люди, плануємо велику подорож. Легендарну мандрівку, грандіозну пригоду. Я не сумніваюся, якщо нам це вдасться, про це будуть говорити роками. Ба, бо століттями, боязна морщив лоба, звівши сиві брови. Ну, що ви на це скажете? Е... Джазаль нервово глибнув на моровію і варуза, але ті ніяк не виявляли свого ставлення до того, що відбувалося. «Дозвольте сказати...» «Звісно, Джизалю. Я можу називати тебе Джазалем. «Так, гадаю так. Справа в тому, що мені не зовсім зрозуміло, до чого тут я». бо я засміхнувся. «Нам не вистачає однієї людини». Запала тривала гнітьюча тиша. Крапля води скотилася з тім'я Джезаля, злетіла з волосся, стекла носом і ляпнула на плити під його ногами. Його тілом від живота до самих кінчиків пальців поволі розтікався жах. – Ви хочете, щоб це був я? – прогрипів він. – Дорога буде довгою і важкою, і найвірогідніше сповненою небезпек. У нас з тобою там є вороги. «Стільки воргів, що складно уявити. Хто може стати у пригоді більше, ніж перевірений фехтувальник, як от, приміром, ти? Ще й переможуть з турніру!» Джезаль зглитнув слину. «Дякую за пропозицію, справді дякую. Але боюся, що я буду змушений відмовитись. Розумієте, моє місце в армії!» Він нерешуче ступив до дверей. «Я повинен рушати на північ. Мій корабель скоро відбуде і...» «Боюсь, що він уже відбув, капітане!» сказав Морові, чий сердечний голос різко зупинив Джезаля. Можете тим більше не перейматись, ви не попливете в Англію. Але ваша мілосте, моя рота знайде собі іншого командира, сказав Верховний суддя, розуміючи співчутливо, але надзвичайно твердо. Я щиро ціную ваші почуття, проте на нашу думку, це питання нагальніше. Нам важливо, щоб союз долучився до цієї справи. Надзвичайно важливо, пробурмотів Ворус підтакуючи. Джизаль поглянув на трьох старих, діватись було нікуди. Отже, це і є нагорода за його перемогу в турнірі. Яка сідівацька подорож, чорт зна у товаристві старого маразматика і зграє дикунів? Як же він тепер шкодував, що взявся за фехтування, що взагалі взявся за шпагу, але яка користь із жалів? Назад дороги немає. Я повинен служити своїй країні, пробурмотів Джизаль. Бояз розсміявся. Є інші способи служити своїй країні, мій хлопчику. Не обов'язково бути ще одним трупом у тій купі, що збереться на Крижині Півночі. Ми відбуваємо завтра. Завтра? Але мої речі... Не переймайтеся, капітана. Старий зіскочив зі столу і гаряче поплескав його по плечі. «Про все вже домовлено. Ваші пакунки зняли з корабля, перш ніж той відбув. У вас є вечір, щоб обрати речі, які ви візьмете в подорож, але беріть лише основний мінімум. Зброю, звісно, і міцний дорожній одяг. Обов'язково захопіть гарну пару чобіт, гаразд? Жодних мундирів. Боюся, що у тих краях вони можуть привернути до нас зайву увагу». «Так, звісно», – відказав несчастний Джезаль. Дозволите запитати, куди саме ми прямуємо? До краю світу, мій хлопче, до краю світу. В очах бояза спалахнув вогник. І сподіваюся, що й назад.